Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil ladzi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala la ilaha wa asyhadu Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليم مزيدا وقال ربنا تعالى تيكتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا فقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم النفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا جذيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وأرهام إن الله كان عليكم ركوبا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 Segala aku dengan syukur kita panjatkan khasiat Allah Subhanahu Wataala dengan nikmat dan taufik dari Allah pada malam hari ini. Allah Subhanahu Wataala kembali bertemu kita di majlis umum. Mudah Semoga mudahan majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wataala. Nah, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al Ussul Ilmu Alilm karya Syekh Muhammad bin Ismail Al Wahdati Min wa Taala pada malam hari ini kita masuk dalam bab yang baru tata beliau rahimahullahu ta al akhbar kabar-kabar nah khabar dengan nama lainnya annaba annaba annaba itu sama artinya nah insyaallah sebagian uh, mereka menyebutkan perbedaan antara Penggunaan kata Al-Khabar dan An-Nabak. Kalau An-Nabak itu untuk kabar-kabar penting yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan Al-Khabar itu perkara-perkara yang terjadi, yang telah terjadi di masa yang yang lalu. Nah, masyaAllah Ta'ala. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Amma yata'asa aduna an-nabai tentang apakah yang mereka pertanyakan? Ia ini tentang an-nabai tentang an ini yani kabar yang sangat besar. Ia ini kabar tentang kejadian hari kiamat di uh, waktu yang akan datang. Nah, tapi kalau diterjemahkan ke di dalam bahasa Indonesia, ya kabar, ya, khabar, yani khabar, uh, khabar, yani kabar, bukan ya. kabar, kabar, iaitu kabar. Al-Qur'an kata beliau. Lughatan ta'riful khabar, definisi khabar itu adalah al-khabaru lughatan annaba. Al Al-khabar itu secara bahasa secara bahasa bermakna annaba, berita. Nah. Wal murad dan yang dimaksud dengannya di sini dalam pembahasan ini ya. Khabar yang dimaksud di sini adalah ma wadhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin atau fi'lin atau taqririn atau wasfin yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan atau perbuatan atau takrir penetapan atau wasfin atau sifat yang semua itu disandarkan kepada Nabi kalau ucapan berarti ucapan Nabi kalau perbuatan berarti perbuatan Nabi kalau takrir persetujuan berarti persetujuan dari Nabi kalau wasin berarti sifat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Maklumlah saya maklum, maklumlah kaligraha mengadakan kajian mengenai Al-Quran dan telah berlalu penjelasan tentang hukum-hukum uh, yang sangat banyak terkait Al-Quran tentang Japan ini sudah dibahas di awal-awal uh, pembahasan baru. Nah, baik. Kata beliau, "Wama fi'ulu, fa'ina fi'luhu sallallahu alaihi wasallam anwah." Adapun tentang perbuatan, ya. Maka sesungguhnya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada berjenis-jenis ada beberapa jenis. Nah. Masyaallah ta'ala. Al-awwalu kata beliau yang pertama maf'alahu bi muktadal jibillati. Kal'aqli wasyurbi wanaumi. Yang pertama, dari sifat atau dari jenis perbuatan Nabi SAW ma fa'alahu bimuqtadal jibillah. Sesuatu yang dilakukan oleh beliau ya karena konsekuensi jibillah. Ya, ya, sifatnya manusiawi. Kal-akli, seperti makan, wa syurbi, minum, wa naumi, tidur. Ya, ini semua sifatnya manusiawi. ya Namanya manusia, ya pasti makan, pasti minum, pasti tidur. Kan begitu. Karena Nabi SAW alaihi wasallam itu manusia bukan bukan malaikat ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia makanya dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda <coughs> la tuturuni kama ataratin nasara ibn maryam innama ana Abdun, faqulu abdullahi wa rasuluhu jangan kalian berlebihan dalam memujiku kata Nabi nah, sebagaimana orang-orang masrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam Nabi Isa alaihissalam ya, Sampai mereka sebut Nabi Isa sebagai Tuhan ya, Kalau bahasa lain mereka Mereka sebut dengan istilah Yesus nah, Padahal Nabi Isa bukan Tuhan nah, Nabi larang Jangan kalian berlebihan dalam memuji aku Sebagaimana orang-orang nasrani -orang Berlebihan dalam memuji uh, Isa bin Maryam yani Nabi Isa alaihissalam ya. Aku hanyalah seorang hamba kata beliau. Inna ma'ana abdun aku, aku ini hanyalah seorang hamba Fakul abdulillahirohman suruhmu maka hendaknya kalian katakan hamba Allah dan rasulnya hamba ya tidak boleh diibadahi rasul tidak boleh didustakan nah, jadi harus ada dua-duanya ya, tidak boleh kita berlebihan dalam uh, memuji atau menikahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib mencinta rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak boleh lewat batas nah, kalau dalam bahasa agamanya ya, tidak boleh gulu ya, gulu itu lewat batas dalam ...menyikapi atau memuji orang yang saleh. Termasuk Nabi SAW, kita tidak diperbolehkan untuk bulu... ...berlebihan dalam memuji beliau SAW. Maka Nabi ingatkan, jangan kalian berlebihan dalam memuji aku. Nah, baik, ini uh, perbuatan beliau yang pertama yang disebut dengan istilah Al-Jibillah. Ya, Bi-Muqtadah Al-Jibillah. Ya. Makanya seperti ini kata beliau, فَلَا حُمَّ لَهُ فِي ذَاتِهِ Maka pada zat perbuatan itu enggak ada hukumnya. Ya. Tak boleh kita katakan makan itu sunnah. Kenapa? Karena Nabi makan. Tak boleh. Ya. Atau kita katakan ee, apa namanya minum itu sunnah. Karena Nabi melakukannya. Karena Nabi minum. Tak boleh kita katakan demikian. Kenapa? Karena Nabi makan dan minum. Karena apa? Muktawal Jibilla. Konsekuensi dari ee, beliau adalah seorang manusia yang memang melakukan hal tersebut. Nah Fa hukm lahu tidaatihi maka tidak ada hukum tertentu pada zat perbuatan yang seperti ini. Walakin kata beliau akan tetapi qad yakunu ma'muran bihi aw manhian anhu lisababin. Akan tetapi bisa jadi perbuatan yang seperti ini, model yang seperti ini, jenis yang pertama ini bisa jadi diperintahkan ya atau dilarang disebabkan karena sebab-sebab tertentu. Nah Makroyah punlah sifatun mat lubah. Kalakli bil yamin dan terkadang perbuatan yang seperti ini, ya, ada sifat-sifat yang dituntut yang harus dilakukan seperti eh, makan dengan tangan kanan. Ya, jadi makan itu termasuk dari dari kategori eh, jibillah, tapi Nabi saw perintahkan kita untuk makan dengan apa? Dengan tangan kanan. Jadi bukan bukan sekadar makan perbuatan makannya saja. Tapi kalau kita makan, ya makan itu sifatnya manusiawi, nggak ya, dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi kalau kita makannya mengikuti sifat-sifat tertentu yang diajarkan dalam agama kita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapat pahala. Contohnya beliau perintahkan makan dengan tangan kanan. Ya, au manhiun anhu dan terkadang perbuatan tersebut ada sifat-sifat yang dilarang di situ. Seperti kalakli di timur, makan dengan tangan kiri. Jadi makan dengan tangan kiri itu. Dilarang dalam dalam agama kita ya, disebutkan dalam dalam hadis yang lain disebutkan ya, orang yang makan dengan tangan kiri itu dia uh, mencontoh perbuatannya syaitan ya pakaian larang kita uh kunu washrabu bil yamin wala taqul wala bishimal fa inna syaitana yaqulu bishimal Allah kawan Nabi sallallahu makan dan minumlah kalian dengan tangan kanan kalian dan jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan tangan kiri. Nah, jadi uh, haram hukumnya makan dengan tangan kiri. Ya, yang yang punya kebiasaan makan dengan tangan kiri, ya harus ditinggalkan. Ya, pelan pelan ya, dia tinggalkan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena masih banyak dari kaum muslimin yang sudah terbiasa makan dengan tangan kiri. Ya. Padahal nabi kita melarang hal tersebut. Nah ini jenis yang pertama Jenis yang kedua Astani kata beliau Ma fa'alahu bihasa bil'adati Jenis yang kedua dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sesuatu yang beliau lakukan bihasabil bil'adat Sesuai dengan adat kebiasaan di tempat beliau tinggal Nah Kasifatil libasi Seperti sifat uh, Pakaian beliau Ya kamubahun fi haddihati maka yang seperti ini mubah pada asal hukumnya ya pokoknya yakunu ma'muran bihi dan terkadang bisa jadi itu diperintahkan au manhiyan anhu lisababin atau bisa jadi juga dilarang karena adanya sebab-sebab tertentu ya kalau tadi enggak ada hukumnya yang pertama kalau yang kedua ini hukumnya mubah karena hukum itu ada lima nanti akan datang juga uh, insyaallah penjelasannya nah hukum itu ada lima Ya, ada wajib, nah, ada haram, ada sunnah, ada makruh dan termubah. Ada lima. Ya. Teng. Kata beliau Rasulullah SAW. Ya. Terkadang pakaian itu di, diperintahkan dan terkadang juga ya, dilarang. Seperti larangan memakai pakaian pakaian syuhrah, pakaian kebanggaan, beda dengan yang lainnya. Ya. Jadi, dari sisi pakaian, kita perhatikan, diperbolehkan bagi seorang hamba untuk memakai pakaian yang merupakan pakaian yang biasa dipakai oleh kaumnya. Ya. Jadi memakai pakaian, memakai pakaian yang yang biasa dipakai oleh kaumnya, seperti kita di Indonesia. Jadi memakai pakaian sesuai dengan pakaian orang Indonesia itu sunnah, ya. Karena Nabi melakukan hal tersebut. Nabi pakai pakaian yang sesuai dengan e, kondisi dan e, adat kebiasaan di kaum beliau waktu itu. Ya. Jadi jangan jangan mengisi. Makanya Nabi saw melarang pakaian syufroh. Pakaian syufroh itu pakaian yang beda dari kebiasaan orang. Ya. Pakaian ketenaran ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam. Nah. Masyaallah taala. Kemudian kita beli rahimah taala. Al-salis. Jenis yang ketiga <tuh> Ma fa'lahu ala wajhil khususiyah Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW Ala wajhil khususiyah Karena merupakan kekhususan beliau ya. Faya kunu mukhtas sanbihi Maka perbuatan yang seperti ini khusus bagi beliau Contohnya apa? Kal wisali fissom Seperti wisal menyambung puasa Menyambung puasa itu Pokoknya dia puasa hari ini Ya, harusnya kan buka maghrib begitu azan itu mandangkan dia berbuka ya kalau nabi shallallahu alaihi wasallam khusus bagi beliau beliau menyambung puasanya sampai besok paginya ya berarti besok baru buka ini minimalnya dua hari ya terkadang bisa tiga sampai empat sampai lima hari bahkan ada uh, salah seorang sahabat nabi shallallahu alaihi wasallam yang beliau puasa puasa wisal sampai lima uh, belas hari nah Yunus ya, Jubair itu Beliau puasa sampai lima belas hari, sambung terus, ya, tidak makan dan tidak minum. Akan tetapi waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang mereka tidak boleh puasa misal. Ya. Kata beliau ini las tu aku ini tidak sama seperti kalian. Jadi <coughs> ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan mereka, mereka mereka mengatakan ya Rasulullah, engkau pun menyambung puasamu. Jadi mereka ingin mencontoh Nabi. Ya. Padahal itu khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Sesungguhnya aku inilah setuka hayatikum. Aku tidak seperti kondisi kalian. Ini untuk kamu walaupun kau aku ini diberi makan dan diberi minum. Kata para ulama, beliau diberi makan, diberi minum, maksudnya beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wataala, ya kekuatan seperti orang makan dan minum, ya. Tapi beliau dalam kondisi puasa. Ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwasanya beliau disibukkan dengan berzikir, Mengingat kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wataala sehingga Beliau diberikan kekuatan oleh Allah seperti orang yang makan dan, dan minum. Nah, Makanya mereka ya, tidak diperbolehkan. Jadi selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh. Ya. Ini khusus bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kata beliau wan nikah hibah. Contoh yang kedua adalah nikah dengan hibah. Hibah itu e, seorang wanita datang langsung menyerahkan dirinya. Ya. Ini khusus hanya khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain beliau tidak boleh. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 50. Surah Al-Ahzab ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wama malakat yaminuka bima wama yaminuka mimma afa Allahu 'alaika" dan anak-anakmu dan anak-anak saudaramu dan anak-anak bapa saudaramu dan anak-anak ibu saudaramu dan anak-anak panjang ayatnya ya, Nabi Jadi bolehkan untuk menikahi wanita-wanita yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan untuk beliau dan terakhir disebutkan dan wanita yang beriman kalau dia menyerahkan dirinya kepada Nabi in arora nabiu ayas tampiha kalau nabi ingin menikahinya ya jika ada wanita datang nyirahkan diri kepada nabi sallallahu alaihi maka itu boleh ya. tanpa wali tanpa akad tanpa dan segala macamnya langsung otomatis jadi ya, istri itu pun kalau nabi mau kalau nabi enggak mau ya tidak terjadi ya. Ya. jadi eh, tanpa saksi tanpa mahar tanpa wali tanpa akad ya, langsung otomatis jadi ya, istri itu hanya khusus bagi siapa? Bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yuhkamu bil khususiyyati illa bidalilin. Kata beliau dan tidak boleh kita menghukumi satu perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam itu khusus bagi beliau kecuali ada dalil. Jadi enggak sembarangan juga kita tetapkan, ya. Kita katakan ini adalah perbuatan yang khusus bagi nabi saja. Nah, ini harus ada dalilnya. Ya, harus ada dalilnya. Kalau enggak ada dalilnya, maka tidak boleh. Ya. Kita katakan itu khusus. Lian al asla at taasibhi. Karena hukum asalnya adalah mencontoh beliau. Jadi hukum asal perbuatan Nabi itu kita contohi. Ya. Ee, disebutkan dalam Al Quran, laqadaka dalam kumpfi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah SAW. Jadi uh, kita diperintahkan dianjurkan untuk mengikuti beliau s.a.w. itu hukum asalnya nah. tapi terkadang perbuatan Nabi s.a.w. itu ya, sifatnya khusus untuk beliau tidak boleh kita ikuti nah. nah bagaimana kita menetapkan itu adalah perbuatan khusus bagi beliau ya, kata pengarang di sini, Syekh Muhammad bin Salih al-Famid menjelaskan itu harus ada dalilnya jadi kalau ada dalil yang menunjukkan hal tersebut Maka kita katakan khusus bagi milih Contohnya tadi ya, Puasa wisol ya, Menyambung puasa Dan juga nikah dengan hibah ya. Nikah dengan cara hibah Jadi ada perempuan datang ya, Menghibahkan dirinya Ini khusus untuk nanti Kalau kita gak boleh ya. Setinggi dan sebesar apapun pangkat kita gak boleh ya. Bapaknya dia orang kaya raya Tiba-tiba datang perempuan ya, Saya mau jadi istrinya Langsung otomatis jadi istri Gak perlu akad wakat Ini gak boleh kerana yang perbuatan, perbuatan yang seperti itu hanya berlaku khusus bagi siapa? Bagi Nabi kita, Muhammad SAW, berdasarkan ayat dalam surah Al-Hazab, ayat 50. Surah Al-Hazab, ayat 50. Nah. Masyaallah. Allah. Bang. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat kita beliau. ar rabi Ma fa'alahu ta'budan. Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam rangka beribadah kepada Allah fawajibun alaihi hatta yahsul albalagh liwujud at-tabligh alaihi maka itu wajib dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ada albalagh ya penyampaian hal tersebut untuk umatnya kenapa karena menyampaikan hal itu adalah kewajiban bagi beliau sallallahu alaihi wasallam karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an ya ayyuhar rusulu ya ayyahr rasulu Belikma unsilailah kamar publik. Wahai Rasul, yaitulah Nabi Muhammad SAW, sampaikan apa yang telah datang dari Tuhanmu. Saya sampaikan kepada umatmu. Fail fail dalam tafal, faham dalam Kalau kau tidak lakukan hal itu, berarti kau belum menyampaikan risalahnya. Nah. Dalam ayat yang lain, itu Surah Al-Maidah ayat 67. Dalam ayat yang lain Allah berfirman Surah al imran ayat 20. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغْ Sungguhnya, kewajibanmu, Wahai Muhammad, hanya menyampaikan. Ini bikin dengan surah Al-Ghashiyah, ayat 21. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَمُذَكِّرْ Berilah peringatan. Sampaikan kepada mereka, Wahai Muhammad, sungguhnya engkau hanyalah seorang yang memberi peringatan. Nah. masyaAllah. Maka ketika Nabi mencontohkan perbuatan tersebut dalam rangka ibadah kepada Allah, Ya, maka itu menjadi sunnah untuk beliau. Rasul disampaikan menjadi sunnah untuk beliau dan sunnah untuk kita juga. Mencontoh hal tersebut. Nah, menurut pendapat yang benar dalam perkara ini. Nah, masya Allah taala. Karena sebagian pendapat ulama menyebutkan ya, wajib bagi kita untuk mengikuti perbuatan beliau yang sifatnya dalam rangka dalam rangka taatbud. Nah. <tuh> sebagian pendapat mengatakan disunnahkan. Sehingga ya, Nafur mengatakan uh, Disunnahkan nah, Alakulihal Apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW Dalam rangka ta'bud ya, Ta'budan ya, Itu uh, Disunnahkan bagi kita Untuk mengikutinya ya. Thumma Itu kalau uh, beliau sudah menyampaikannya Thumma yakunu manduban fi haqihi Wa'akina ala as-sahil akual Sehingga kalau sudah disampaikan Maka hal tersebut ya, sunnah ya, dikerjakan oleh beliau dan oleh kita ya, menurut pendapat yang sahih di kalangan para ulama. Kenapa wadali kalainnahu faalahtaqabu dan ya dulu alamashfuatihi? Karena sawallahu alaihi wasallam melakukan hal itu dalam rangka beribadah kepada Allah yang menunjukkan akan disyariatkannya perkara tersebut. Wal aslu dan hukum asalnya. Ada Adamul iqabi ala tarqi Tidak diazab, tidak di iqab ya. Kalau meninggalkan perbuatan tersebut Fayakunu masyru'an la iqaba fitarqi Maka hal tersebut menjadi sesuatu yang disyariatkan Dan tidak ada uh, azab atau ancaman bagi orang yang meninggalkannya Wahada haqiqatul manduk Inilah hakikat manduk Ya, hukum yang sifatnya manduk ini sunnah Sunah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, masyaallah, kan. Baik. Misal sudah lihat contoh dari uh, poin yang keempat ini. Hadis U Aisyah ta annaha su'ilat. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda kita, Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah ditanya, di ayyi shay'in nabi sallallahu alaihi wasallam yabda'u? tidak ada kolabai Dengan apa Nabi saw memulai? Ya, kalau beliau ingin masuk ke dalam rumahnya, Jadi apa yang beliau lakukan pertama kali sebelum beliau masuk ke dalam rumahnya? Palat maka Aisyah berkata bersiwak beliau bersiwak dengan siwak. Cuba lihat. Ya. <coughs> beliau melakukan siwak, ini yani bersiwak sebelum masuk ke dalam rumah. Falaysa fi siwaqi inda dukhul baiti illa mujar illa mujarradul Dan bersiwak itu bersiwak ketika masuk rumah itu tidak, tidaklah dilakukan kecuali hanya sekedar perbuatan bayakunu manduban maka hal itu menjadi mandub disunnahkan. Nah. Masyaallah ta'ala. Nabi SAW bersiwak sebelum masuk rumah. Ini bukan kebiasaan kebiasaan kaumnya waktu itu. Ya. Bukan pula jibilah, bukan pula sifatnya manusiawi. Ya. Kerana orang-orang masuk, masuk keluar rumah, ya masuk tinggal masuk, keluar tinggal keluar. Tapi Nabi SAW melakukan sesuatu dalam rangka ta'bud. Ya. ya, karena e, disebutkan hadith tentang siwak, Nabi SAW bersabda, As-siwaku mutahiratun nilfam. Ya, siwak itu membersihkan mulut wa mardhatul dan itu membuat Allah Subhanahu wa taala ridha yang disebutkan dalam dalam hadis yang lain nah masyaallah jadi nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka ketika kita Sebagai umat beliau shallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang serupa dalam rangka taubat kepada Allah kita mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kita mencontoh perbuatan beliau yang hukum asalnya disunnahkan, ya, dianjurkan di untuk dilakukan. Nah, ini contoh yang pertama. Misal, wamilan akher. Contoh yang kedua. Karena Nabi shallallahu alaihi wasallam yuqallil liyatuh fil wudhu. Nabi shallallahu alaihi wasallam yuqallil liyatuh. Beliau menyela-sela jenggotnya ketika berwudhu. Jadi jenggot. ya. Yang orang yang berjenggot tebal itu kalau uh, berunduk uh, disunahkan untuk apa? Menyela-sela jenggotnya. Sebagaimana perbuatan Nabi saw. Fathakhlilulillahyati lai sadhkan fi kustul wajhi. Maka menyela-sela jenggot itu tidak termasuk dalam mencuci wajah. Karena kalau kita mencuci wajah, ya, tanpa menyela-sela jenggot itu sudah sah dianggap sebagai mencuci wajah. Jadi kalau kalau kalau menyela-nyela jenggot itu tidak masuk dalam bagian mencuci wajah, itu perbuatan tersendiri. Siapa yang melakukannya berarti dia mendapatkan pahala sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yakulu bayanan lil mujmalin, sehingga hal itu menjadi uh, penjelasan penjelas dari sesuatu yang mujmal yang global, Wa inna mahwa fi'lu mujarradin. Sunah itu hanya sekedar perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yakunu manduban, maka itu menjadi mandub. Artinya begini, Orang yang berwudu, dia cuci wajahnya ya, tanpa menyela-nyela, menyela-menyela jenggotnya itu sah. Ya. Ini khusus bagi laki-laki ya, perempuan itu tidak ada jenggot. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ya, jenggot ini apa namanya? merupakan ciri seorang pria. Makanya Nabi perintahkan untuk membiarkan jenggot, biarkan panjang, biarkan lebat ya, dan jangan dipotong. Yang diperintahkan potong itu kumis. Ya. Makanya dulu ibunda kita Aisyah anha berkata Subhanalladhi zayyin al-rijala billiha Maha susi Allah yang telah memperindah kaum pria dengan jenggotnya Jadi kalau dahulu itu orang yang ganteng Orang yang pria yang perkasa itu yang, yang punya jenggot Yang tidak ada jenggotnya itu dianggap sebagai ya, Mirip dengan perempuan Kasyabun dengan perempuan Itu dulu ya, Kalau zaman kita sekarang terbalik Laki-laki ya, yang merasa tampan dia cukur jenggotnya Sehingga terlihat seperti perempuan ya, Sehingga eh, Apa namanya banyak dari anak-anak muda dari kalangan kaum muslimin yang mencukur jenggotnya. Padahal jenggot itu ciri e, seorang pria. Ya. Bahkan, e, apa namanya, Nabi saw memerintahkan kaum muslimin bagi laki-laki untuk membiarkan jenggotnya panjang, rumbu. Rumbu nah, seperti itu ciri seorang muslim. Nah, jadi kita tidak perlu malu dengan ciri kita yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad saw. Jadi Menyela-nyela jenggot ketika wudhu Berarti itu sekedar perbuatan Nabi Ketika kita melakukannya Kita pun mendapatkan pahalanya nah, Masya Allah Tapi bagaimana kalau ada orang yang dia dia berwudhu Mencuci mukanya tidak menyela-nyela jenggot Apakah wudunya sah? Wudunya sah ya. Karena menyela-nyela jenggot ketika e, Mencuci muka dalam wudhu Itu e, tidak termasuk bagian mencuci muka jadi, mencuci muka tersendiri, menyela-nyela jenggot juga tersendiri. Kalau ada orang yang mencuci muka, kemudian dia sela-sela jenggotnya, itu mendapatkan pahala sunnah. Nah, ini sunnah menyela-nyela jenggotnya dengan air. Kalaupun dia tidak lakukan, dia tidak berdosa. Kalau dia tidak lakukan, maka dia tidak berdosa. Nah, itu yang keempat. Al-Khamis, yang kelima, مَا فَعَلَهُ بَيَانًا min مِنْ نُسُوسِ الْكِتَابِ عَوِ السُنَّةِ sesuatu yang dilakukan oleh beliau dalam rangka menjelaskan sesuatu yang global dari nas dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah atau sunnah hukumnya apa bahwa wajibun alaihi hatta yahsulul bayan liwujudit tablighi alaihi maka ini adalah perkara yang wajib atas beliau sampai ya adanya penjelasan sampai terjadinya penjelasan tersebut karena wajibnya menyampaikan hal itu bagi beliau ya summa yakulu lahu hukmun hukmu zalika hukmu zalika an fi haqqihi wa haqqina faa id kana wajiban kana zalika kewajiban manduban kemudian kata beliau hukum dari nas yang mubayyan tersebut ya, pada hak beliau dan hak kita itu tergantung dari uh, Nasnya Nas itu dalil Nas dari Al-Quran Atau Nas dalil dari <coughs> Sunnah Nabi SAW Terkadang ada Nas Dalil dari Al-Quran Atau Sunnah Nabi SAW ya, Itu sifatnya global ya, Sifatnya global Butuh rincian penjelasan Dari Nabi SAW Maka ketika Nabi SAW Menjelaskan ya, Yang tadi global Ya yang kalau dalam istilah usul Rasul fikirnya mujmal, ketika dijelaskan menjadi mubayan, menjadi sesuatu yang uh, dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka dalil tadi yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW, itu tergantung dari nas tersebut. Kalau nasnya wajib, maka hukumnya juga menjadi wajib. Kalau sunnah, maka juga menjadi, menjadi sunnah. Nah, misalnya wajib, contohnya wajib, af'alu shalatil wajibati allati fa'alaha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayanan limujmal qalih ta'ala wa aqimus shalahati contohnya tadi saya jelaskan sekarang kita lihat contohnya ya jadi ada nas dalil dari Al-Qur'an atau dalil dari sunnah yang sifatnya masih global masih global butuh penjelasan contohnya apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa aqimus shalah Hendaknya kalian menegakkan sholat. Nah, bagaimana cara kita sholat? Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu per, dengan perbuatan-perbuatan beliau tentang sholat wajib. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat lima waktu. Hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara sholat lima waktu itu, bagaimana tata caranya, kaiqatnya bagaimana, kalau takbir angkat tangannya bagaimana, ya, kalau bersedekah tangannya di mana? di dada kah? di pusat kah? di bawah pusat kah? ya. Atau ketika sujud, sujudnya bagaimana? Apakah me, mendahulukan kaki atau lebih dahulu lutut atau bagaimana? Nah. Semua rincian tersebut sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan beliau dalam hadis-hadis yang yang sahih. Nah, maka hadis-hadis yang menjelaskan tentang eh, kegolobak ke ke Globalan ayat ini Surah Al-Baqarah ayat 43 itu menjadi wajib juga menjadi apa? Menjadi wajib. Kenapa? Karena sholat 5 waktu itu hukum masalahnya apa? Wajib. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, wawasan menduk contoh yang manduk yang sifatnya sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mengapa. Ya, sunnah menurut fakohat para uh, ahli tiki, para ulama ahli tiki. <coughs> Karena pengertian sunnah itu nah, Berbeda-beda di setiap uh, cabang ilmu ya, Kalau dalam ilmu akidah Para ulama akidah mereka menyebutkan kalau sunnah, berarti sunnah yang dimaksud di sini adalah Sunnah uh, lawan dari bid'ah Lawan dari bid'ah Sebagaimana sabda Nabi SAW uh, Alaikum bisunnati wa sunnatil qulafair rasidin al-mahdiyin afdu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatil bid'ah wa kullal bid'atin hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku sunnah apa yang dimaksud ya sunnah ini akidah ya prinsip-prinsip hidup yang telah dicontohkan Nabi sallallahu nah lawan dari sunnah di sini apa bid'ah ini menurut ulama uh, akidah kalau menurut ulama hadis sunnah eh sunnah yang dimaksud adalah hadis jadi ma'udhifa ilan Nabi SAW Minkawlin au fi'lin au taqririn Dan seterusnya nah, Jadi yang mereka maksud di situ adalah hadis. Kalau sunnah menurut uh, Fukohat Itu tadi yang telah tersebutkan Orang yang mengerjakannya Yuthabu fa'iluhu Walami'akab Walami'akab tarifumu Yang mengerjakannya dapat pahala Dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya Itu menurut Fukohat kalau sunnah menurut usuliyin, usul, usul fiqh, ulama usul fiqh, yang mereka sebutkan, ya sunnah, dimak, sunnah yang dimaksud di situ adalah sunnah yang merupakan bagian dari al-adillah atau Dari syar Dalil-dalil syara'i. Dalil-dalil syara'i itu terbagi menjadi uh, dua bagian. Ada dalil-dalil yang disepakati, ada dalil-dalil yang diperselisihkan. itu merupakan dalil atau bukan. Dalil yang disepakati, mereka sepakat ada empat. Menurut jumhur kebanyakan ulama. Yang pertama Al-Quran Yang kedua Sunnah ah, Sunnah yang dimaksud di sini apa? Hadis-hadis Nabi -hadis sallallahu alaihi Wasallam. Yang ketiga Ijma' dan yang keempat Kiyas ya. Walaupun sebagian uh, ulama' Seperti dalam mazhab Zahiriya mereka menolak Kiyas Berarti dalil yang disepakatnya hanya tiga saja Tapi yang benar empat Al-Quran, Sunnah, Ijma' Kesepakatan ulama' dan Kiyas analogi Nah ini pun uh, tentang Kiyas analogi ini ada, ada syarat-syaratnya Nah ada uh, penjelasannya akan datang nanti InsyaAllah di akhir pembahasan Nah, ada dalil yang dipersilisihkan. Ya, seperti kawlus sahabi, ucapan sahabat. Ucapan sahabat itu dalil atau bukan dalam agama kita. Istihsan, nah, dan seterusnya. Akan datang nanti insyaAllah ta'ala di e, pembahasannya insyaAllah ta'ala. Nah, baik. Jadi, sunnah yang kita maksud di sini, ya, adalah sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi s.a.w. Ya, sunnah dalam pengertian ulama fikih. Yang kalau kita kerjakan dapat pahala Kalau tidak dikerjakan mendapat uh, Kalau di, kalau dikerjakan mendapat pahala Kalau tidak dikerjakan tidak berdosa Ini contoh apa? Sunnah yang manduk Yang sifatnya manduk Tadi kita sudah sebutkan ya Perbuatan Nabi SAW yang poin yang kelima ini Ada yang sifatnya wajib Ada yang sifatnya apa? Sunnah Sekarang kita dalam pembahasan yang sunnah Contohnya tadi apa? Salatuhu <tuh SAW Ruka'ataini khalfal maqam Ba'da'an faraqa binat tawaf Contohnya adalah Salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau salat dua rakaat di belakang makom. Makom yang dimaksud di situ adalah makom Ibrahim. Ya, setelah beliau e, tawaf. Jadi di, e, yang sudah pernah ke Mekah. Ya, kan kita kalau sampai di Mekah di Masjidil Al Haram kita tawaf. Ya, di samping Mekah, eh, di samping Kaabah itu ada semacam tubuh ya, yang di dalamnya itu e, gambar telapak kaki. Gambat bapa Kaki, Nabi Ibrahim AS. Itu yang disebut sebagai makam Ibrahim. Makam artinya tempat berdiri. Bukan makam dalam bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia. Bukan. Ya. Jadi jangan dipahami makam Ibrahim berarti makam Ibrahim. Nabi Ibrahim AS. Berarti kuburan Nabi Ibrahim. Bukan. Bukan itu. Makam pakai kof. Ya. Pakai huruf kof. Maqamun artinya tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika beliau ingin membangun Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, disunnahkan untuk salat di situ. Dalilnya apa? Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Allah berfirman, "Wattakhidu min maqami Ibrahimu musallan dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat." Jadi beliau baca "Wattakhidu min maqam" habis habis tawaf 7 kali putaran, selesai beliau baca Waktu takdirin makam Ibrahim musolla menuju ke makam Ibrahim sampai di belakang makam Ibrahim beliau sholat dua rakaat menghadap makam Ibrahim jadi makam Ibrahim berada di antara beliau dan Ka'bah jadi menghadap Ka'bah ya kita menghadap Ka'bah sekaligus menghadap makam Ibrahim makam Ibrahim atau bagian yang sejajar dengannya jadi posisi makam Ibrahim itu berada antara kita dengan Ka'bah kerana tetap kita harus sholat menghadap Kaabah menghadap Kaabah kerana itu kiblat kita. Nah jadi makam di situ bukan makam ya. Ini harus dipahami ya, jangan sampai disalahpahami makam Ibrahim berarti itu kuburannya Nabi Ibrahim bukan. Ya, kalau makam dalam bahasa kita makam itu kuburan di sini di Indonesia atau di Malaysia sana, ya. Bukan bukan bukan itu yang maksud. Tapi makom di sini artinya tempat berdiri dari kata komaya kumu kiaman kahimun dan seterusnya wa makom makom ini tempat berdiri. Nah, Isim Makan Ya Itu dibahas dalam Apa namanya Ilmu Saraf Baik Hayithu taqadda mannabiyu Sallallahu alaihi wasallam Ila maqam Ibrahima Wahuwa yaslu hadhil ayat Yaitu ketika beliau Maju menuju ke maqam Ibrahim Setelah beliau tawaf Tujuh kali putaran Beliau lanjut ke maqam Ibrahim Beliau baca ayat ini Surah Al-Baqarah ayat seratus dua puluh lima warakatain warq'atani khalfal maqami sunnah dan salat dua rakaat di belakang makam Ibrahim itu sunnah artinya kalau dia kerjakan dapat pahala kalau tidak dikerjakan tidak berdosa nah masyaallah taala baik jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala <coughs> ini contoh-contoh uh, yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam Nah, Contoh-contoh yang disebutkan oleh beliau, rahimahullah taala, tentang perbuatan Nabi saw. Jadi kesimpulannya, perbuatan Nabi itu ada lima. Ada yang dilakukan karena jibilah, ada yang dilakukan karena adat, kebiasaan. Nah, ada yang dilakukan uh, oleh beliau, rahimahullah taala, dalam rangka ta'abbudillahi uh, khususiat, kekhususan beliau. Ada yang beliau lakukan karena ta'abbud dalam rangka Uh, beribadah kepada Allah dan yang kelima ada yang beliau lakukan kerana uh, Mubayyin atau bayanan li, li, lil ilmu min al adillah. Ada yang beliau lakukan kerana itu merupakan penjelas yang menjelaskan sesuatu yang global dari dalil baik dari Al Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kelima lima ini masing-masing ada hukum-hukumnya. Jadi tidak boleh disapurata. Ya, jadi, enggak boleh kita sembarangan kita katakan ini sunnah Nabi. Ya, dilihat dulu ada dalilnya atau tidak. Ya, kalau ada dalilnya, beliau lakukan hal itu memang karena takabbur dalam rangka beribadah kepada Allah atau tidak. Ya, masyaAllah. Contoh beliau hidup di apa namanya di tempat beliau satu kaum yang mereka pakaian mereka pakai imamah umpamanya Imamah itu sesuatu yang dililitkan di kepala. Dan kalau bahasa kita sekarang sorban, apakah sorban pakai imamah itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Semua ulama katakan enggak, itu bukan sunnah Nabi Sallam. Itu adalah perbuatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam karena adat. Ya. Karena apa? Karena adat kebiasaan. Karena masyarakat waktu itu di zaman beliau memang memakai imamah itu. Ya Jadi beliau melakukan hal tersebut. Kalaupun ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, itu menunjukkan beliau memakainya karena apa? Kena adat kebiasaan yang terjadi di sana. Ya, masyaAllah Taala. Dibikin pula kalau beliau makan umpamanya, ya, makan dan minum. Ya, kalau beliau kalau beliau makan, enggak boleh kita katakan berarti kita juga kalau kalau kita makan kita dapatkan pahala sunnah, enggak. Ya, karena makan itu beliau lakukan karena memang jibila sifat manusiawi seorang manusia memang makan, makan, minum, tidur, ya, buang air dan seterusnya. Tapi ada sifat-sifat tertentu dalam perbuatan tersebut Yang kalau kita contohi Nabi Maka kita dapatkan pahala Seperti tadi kita sudah sebutkan Makan dengan tangan kanan Jadi bukan makannya ya Sifatnya Kalau makan perbuatan makan itu Bukan sunnah Karena memang itu jibilah yang dilakukan oleh Nabi S.A.W Sesuai dengan murtadul jibilah Tapi kalau kita makan dengan tangan kanan kerana mencontoh Nabi, kerana ada hadis Nabi yang menganjurkan, memerintahkan makan dengan tangan kanan, maka kita dapat kenapa? Kita dapatkan pahala. Nah, jadi eh, kita juga harus membiasakan diri, ya, dalam hal-hal yang sifatnya jibbla sehari dan seterusnya. Kita lihat ada enggak contoh Nabi di situ seperti tadi makan dengan tangan kanan. Ya, kita arahkan anak-anak kita orang-orang ya, yang di bawah kita, anak buah kita atau karyawan kita, perintahkan mereka makan dengan tangan kanan, kalau kedapatan mereka makan dengan tangan kiri, kita larang nah, dan semua ini tidak mungkin bisa kita ketahui kalau kita tidak belajar agama, agama ini maka harus belajar, ya harus belajar, sedikit demi sedikit, fa insyaAllah Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita semua karena Nabi SAW bersabda uh, tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu agamanya Nah, para orang yang may yuridillah may yuridillah bihi khairan yufakih ufiddin, barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan untuknya, maka Allah fakirkan dia dalam agama kata para ulama, kalau seorang hamba diberi taufik oleh Allah untuk belajar agama ini ya, itu tanda Allah inginkan kebaikan untuk dia maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala kita berdoa, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua Allah berikan taufik kepada kita untuk semangat ya, dan tetap terus mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala hajim mendatangi majlis-majlis ilmu ya, mendengarkan majlis-majlis ilmu mudah-mudahan dengan hal tersebut Allah tambahkan ilmu kita tentang agama ini dan ya, dengannya kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala alam ini, ini yang dapat kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. insyaAllah uh, di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan uh, tentang takhrir ya, persetujuan Nabi s.a.w alaihi nah, Apakah itu kita katakan Sunnah juga atau bagaimana? Akan datang nanti insyaallah taala ta di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala Kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga Allah beri kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua. Untuk meraih hasil khatimah di akhir kehidupan kita Masyarakat Allah hubungkan kita semua dalam surganya Sebelum Allah hubungkan kita di majlis ini Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berikan taufik kepada kita semua Untuk istiqomah di atas agamanya Sampai ajar datang untuk kita Masyarakat Allah Kita sampai di sini, Kita tutup dengan doa keratuh majlis Subhanahu wa ta'ala Asyarakat Allah Asyarakat Allah